Bon dia, amics i amigues, estem reunits per a parlar-vos sobre un tema molt interessant i amb molta història. La Segona Guerra Mundial, en concret, el paper de Chapó. Hem elegit en concreta el paper de Chapó perquè és un país al que tenim molt interès, però bueno, anem a deixar i continuem. Vos acompanyem Àlex, Martín, Mandel i Marcel en esta gran aventura. Martín, què té a veure Chapó en la Segona Guerra Mundial? Vale, Manel, doncs explique. Alemanya estava invadint Polònia al 1939. Aleshores, el Chapó va veure la seva oportunitat per expandir-se per el món. Era bona idea, així que per a que ningun país els atacara mentre s'expandien, pensaren que una aliança tripartida amb Alemanya i Itàlia aniria bé en un futur. I el 7 de desembre de 1941, el xapó va atacar per sorpresa la base naval nord-americana de Pearl Harbor, a l'Archipilar de Hawaii. La sorprenent mània obra xaponesa va causar consternació als Estats Units i va propiciar l'entrada d'aquest país al conflicte bèl·lic, com a part del bàndol aliat. I, a de més, per quin motiu va entrar a la guerra? Chapó i Alemanya tenien interessos en comú, com l'expansió territorial i la fundació d'imperis mitjançant la conquesta militar i l'enderrocament de l'ordre internacional posterior a la Primera Guerra i l'altre era la destrucció de la neutralitat del comunisme soviètic, i Chapó va decidir que era un bon moment per entrar en la guerra. I Manel, Chapó amb qui es va i per què? El 25 de novembre de 1936, un mes després de que Alemanya i Itàlia van formar el seu tractat d'avistat, l'Alemania nazi i el Chapó imperial van signar el Partit Anticometent. Amb aquest part, tots dos es van prometre la mutua, per de la Juga Mútua per comprar-te l'amenaça que representa la Internacional Comunista. I més tard, el 27 de setembre de 1990, el Chapó va establir una tripartita amb Alemanya, i Itàlia, la nomenat Eich de Roma, Berlín i Tòquio, que assegurava una Juga Mútua durant un període de 10 anys. I per després, l'Hondria es va unir a l'eix el 20 de novembre de 1940 i Romania ho va fer el 23 de novembre d'aquest mateix any. Marcel, com va participar Chapó en la Segona Guerra Mundial? Com ja havíem dit, al setembre de 1940, el Chapó va establir una aliança tripartida amb Alemanya i Itàlia, l'ha nomenat Eix Romà Berlín, en Tòquio, que assegurava una ajuda mútua durant un període de deu anys. Tot i això, el Chapó va considerar que el pacte signat el 1940 entre Alemanya i l'URSS s'havia alliberat l'imperi de qualsevol obligació a l'Aliança anticomunista de 1936. Per tant, el setembre de 1941, els objectius estratègics de l'ofensiva eren paralitzar la flota nord-americana al Pacífic, capturar jaciments petrolífers a les Índies Orientals neerlandeses i expandir els límits de l'imperi xaponès per crear un formidable perímetre defensiu al voltant del territori acabats d'adquirir. I per últim, Àlex, com era la societat japonesa de principis del segle XX? El Japó era ja un d'uns països més densament poblats al món, encara que la producció nacional també va augmentar durant el període de Tokugawa. L'economia nacional basada en l'agricultura i el comerç estava arribant al límit de desenvolupament. Com l'economia estava augmentant, s'esforçava a treballar molt més dur perquè l'economia continuara el seu desenvolupament. A més, les persones que incompleixen les regles o no feien cas a la policia se'ls castigava a romandre drets, completament immòbils i en silenci, sense importar les dificultats climàtiques ni la precària vestimenta del camp. Quotidianament rebien copices i càstigs sàdics, qui queia a terra per debilitat era enviat a la mort. Sveu, assalto, des del cielo, no, no, no, no, no. Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno. Y oigo otro y no, si no estás. Esperen que abreu aprecio moltes coses sobre el Chapó en la Segona Guerra Mundial. Agraïm a Ximo, Piro i Miguel per fer-ho possible i als mestres Dani, Pep i Joan per ajudar-nos amb el guió. Ara sols se'n queda despedir-nos i que passeu un bon dia. Adeu! Adeu! Adeu. Adeu. Para amarte, no quiero ver nada posible es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es un auses